Спочатку січете муку з маслом чи маргарином. Додаєте жовтки, сири з цукром, перед тим добре ростерши його або пропустивши через м'ясорубку, щоб не було сирних кульок. Кладете тісто в холодильник хвилин на 20-30. Тим часом готуєте начинку. Збиваєте білки у міцну піну із пів склянки цукру. Далі, остигле тісто ділити на дві рівні частини. Кожну частину тонко розкачуєте. Змащуєте на вибір: А просто збитими білками, Б збитими білками з м'якушем кизилових плодів, В збитими білками з кількома краплями м'якоті калини. Згортаєте тісто рулетом. Нарізаєте його на шматочки шириною 2 см і защіпуєте кожен шматок з одного боку. Ось і трояндочки. Але не забудьте, що їх треба випікати у не дуже гарячій духовці і далеко одна від одної. Не тому, що колючки їм заважатимуть, а через те, що у процесі випікання вони набухають і збільшуються. За 20-25 хвилин ви милуватиметеся на цю золотисто-коричневу красу і присипатимете її цукровою пудрою. Ці ваші дивовижні тістечка направду нагадують розпуклі на сонці троянди. А ви ж знаєте, що трояндовий кущ цвів тричі на рік. Кожен відцвілий бутон треба зірвати. Правильно. А тістечко з'їсти на здоров'я, щоб відчути його смак і захотіти спекти його знову. А знаєте, Кого чоловіки люблять найдужче? Жінок, які не вимагають у них грошей і багатства. Щоправда, трапляються чоловіки іншого штибу, але не дуже довіряйте їм. Вони мають багатство та не мають певності в собі. Чи то у тривалості свого чоловічого віку, чи у своєму здоров'ї, а може відчувають якусь непевність у ваших стосунках – Через те догоджають гаманцем і маєтками. Та навіть коли ваш коханець зведе для вас палаци з бункером, забезпечить провіантом у такій кількості, як на випадок атомної війни, убезпечить охороною, служницями і діамантом на кожен палець ваших акуратненьких ніжок 37-го розміру, хай це вас втішає ненадовго. Все минеться, і ніхто з собою на той світ не забере нічого. Бідний не забере, бо не буде, що? Багатий не забере, бо нікуди, вважають у ростоках. Ото і по всьому. А діти? Хто знає, що думають наші діти про наші розкоші, якщо ми справді володіємо розкошами, і чи приносять наші розкоші щастя нашим дітям? «Щастя в серці, а не в багатстві», – казав мій дід Власій. І ще казав, що жити треба помірно, тобто не дуже намагаючись охопити всі на світі багатства. Я колись іншим разом розкажу вам ще не одну історію драматичної долі жінок, що спокусилися було на багатство коханця, особливо старшого, а воно, знаєте, тепер також така мода чи чума розрив у віці між чоловіком і жінкою далеко за 20 років. І що з того вийшло? Але зараз мова не про те. Ясна річ, якщо ви у перший вечір ще з порога заспіваєте свої пасії, мовляв «не хочу я нічого, лише тебе одного», слово честі не повірить. Навіть якщо він сліпий, глухий і невидющий – так вважають у нашому селі. Але навіщо вам признаватися у некорисливості своїх намірів словами, коли ви маєте золоті руки? Отже, ви йому хочете якимсь чином нагадати, що з милим рай і в курені. Чи не так? Немає нічого простішого, ніж така затія. Будівництво раю в курені та ще на кулінарному столі. Майструйте, бо ще не знати, чи колись у житті вам не доведеться бути прорабом свого ж комфорту.